Розділ 12. Під'їзна алея до номера 101 по Тауншіпроуд була недовгою і незамощеною. Усього лише пара колій між чагарями, котрі росли так близько, що дряпали борти синього F-150, поки вона вела його до маленького подвір'я. Тут уже й не пахло акуратністю, цей дім був старою, покривленою якоюсь цвинтерною будівлею від вигляду якої морозом бралася шкіра, ніби її перенесли сюди прямо з техаської різанини бензопилою. Як же подеколи життя вміє імітувати мистецтво. Тес навіть не намагалася наближатися крадькома. Навіщо вимикати фари, якщо Лестер з джельки пізнає звук двигуна братового пікапа, либонь так же безпомильно, як голос самого брата. На ній усе ще був одягнений той коричневий, заплямований відбілювачем картуз, котрий великий водій носив, коли не перебував у рейсах. Щасливий картуз, що обернувся наприкінці нещасливим. Каблучка з фальшивим рубіном була занадто великою для будь-якого з її пальців, тому вона поклала її собі до лівої передньої кишені карго штанів. Малий водій, вирушаючи на полювання, сідав за кермо одягненим, як його брат, і хоча в нього аж ніяк не вистачить часу або не стачить мозкових клітин, щоб усвідомити іронію в тому, що остання його жертва з'явилась по його душу в тому ж такій антуражі, те саме так і зробила. Вона припаркувалася біля задніх дверей, вимкнула двигун і вилізла з машини. У руці вона тримала револьвер. Двері були незамкнені. Вона вступила в халупу, де смерділо пивом і зіпсованою їжею. Зі стелі на шматку брудного дроту звисала єдина лампочка на 60 ватів. Прямо попереду стояли чотири вщент заповнені сміттям пластикові баки, оті на 32 галони, що продаються у Волмарті. Поза ними під стіною тулилося щось на вигляд, мовби би, стос накопичених років за п'ять номерів довідника дядечки Генрі. Ліворуч виднілися наступні двері з єдиною сходинкою. Вели вони, мабуть, до кухні. Замість поворотної ручки клямка при них була зовсім старосвітська. Двері зарепіли на немазаних завісах, коли вона натисла ту клямку і штовхнула їх, прочиняючи навстіж. Ще якусь годину тому такого роду скригіт налякав би її до заціпиніння. Зараз він не торкнув її ані найменшим чином. Вона тут по роботі, котру мусить виконати. Все тепер звелося тільки до досягнення мети. І це дарувало величезне полегшення – звільнення від усього того зайвого емоційного багажу. Вона вступила у сморід якогось жирного м'яса, яке малий водій, певне, був, смажив собі на вечерю. Дочула звуки закадрового реготу з телевізора. «Який ситком? Зайнфельд!» – подумала вона. «Якого чорта ти тут робиш?» – гукнув Лестер з джельки крізь гогітливу фонограму. «В мене тільки півтора пива залишилось, і якщо це те, ось що ти приїхав. Ось, лишень, доп'ю, та й лягаю спати». Вона вирушила на звук його голосу. «Як би ти мені, та й був подзвонив, я б уберіг тебе від клопу...» Вона увійшла до кімнати. Він побачив її. Тес з револьвером в руці і в картузі, котрий зазвичай нацуплював сам Лестер, коли на нього навалювалася та його жага, не переймалася міркуваннями і припущеннями про реакцію цього чоловіка на з'явище перед ним його останньої жертви. Ба навіть якби й навпаки, вона все одно ніколи не змогла би передбачити надмірності того, що наразі побачила. Щелепа в нього відпала, а потім усе його обличчя цілком застигло з роззявленим ротом. Бляшанка пива, котру він до того тримав, випала з пальців йому на коліна, виливаючи піну на той єдиний предмет одягу, що був на ньому – пожовклі труси жокей. Він бачить примару, подумала вона, підходячи до нього з націленим револьвером. Це добре. Хоча у вітальні панував холостяцький безлад, і не було в ній ні снігових кульок, ні гарнюніх статуеток, теж вистачило часу роздивитися, що телеглядацький комплект тут був точнісінько такий самий, що і в будинку його матері на Ажрулейн: крісло Лейзі Бой, столик таця, тут замість дієтичної коли та сирних дудлів. На ньому стояла остання невідкупорена ще бляшанка синєї стрічки папста та пакет «Дорітос». Та той самий номер телегіда з тим самим Джорджем Констанса на обкладинці. «Ти ж мертва!» – прошепотів він. «Ні», – відповіла Тес, приставляючи дуло лимоночавильника йому до скроні. Він зробив єдину немічну спробу вхопити її за зап'ясток, але це йому допомогло як сліпому дзеркало. «Це ти мертвий!» – вона натисла гачок. З вуха в нього вдарила кров, а голова різко шарпнулась на бік. Він став схожим на людину, що намагається, вивертаючи голову, боротися зі спазмом в шиї. В телевізорі Джордж Констанца повідомив. «Я плавав у басейні! Я плавав у басейні!» Публіка зареготала. Уже було близько півночі, і вітер дув ще сильніше. Під його поривами здригався цілком весь дім Лестера з джельки, і за кожним таким разом те згадувалося те поросятко, що збудувало собі солом'яну хатку. Малому поросятку, котре жило в цій хатці, більше ніколи не доведеться боятися, що одного разу його гівняний будиночок здує геть на пси, бо у своєму фотелі Лейзі Бой воно сиділо вже мертве. Та й ніяким малим поросятком він не був, подумала Тес, а був він великим поганим вовчиськом. Вона сиділа на кухні, писала у шкільному зошиті синій коник, який їй трапився на горі у спальні з джельки. На другому поверсі було чотири кімнати, але тільки спальня залишалася незагаченою всяким мотлохом. Від скелетів залізних ліжок до підвісного мотора Евінруде, котрий мав такий вигляд, ніби його скинули з даху п'ятиповерхового будинку. Оскільки, щоб розібратися серед тих завалів нікчемного, даремного і марного непотребу знадобилися б тижні, а то й місяці, те обернула всю свою увагу до спальні з джельки і ретельно її обшукала. Зоши синій коник став просто бонусом. Вона знайшла те, що шукала у старій дорожній сумці, яку було запхано в самісіньку глибину верхньої полиці шафи, та ще й замасковано – Утім, безуспішно, старими журналами National Geographic. У сумці з плутаним жужмом лежала жіноча білизна. Її власні трусики були зверху. Тес засунула їх собі до кишені і на манер деревного щура поклала на їх місце моток жовтого човнового троса. Нікого не здивує така знахідка в сумці з дамськими трофеями гвалтівника і вбивці. Крім того, цей тросик їй уже не знадобиться. Тонта промовив самотній рейнджер. «Тут нашу роботу закінчено». А те, що вона писала, тим часом, як Зайнфельд поступився місцем Фрейзеру, а Фрейзер місцевим новинам, один мешканець Чикапії виграв у лотереї, а інший зламав собі хребет, упавши з рештування. Отакий от баланс було зізнанням у формі листа. Коли вона розпочала вже п'яту сторінку, новини по телевізору поступилися безкінечній рекламі всемогутнього очищення Денні Віра проголошував. Деякі американці мають дефекацію лише раз на два-три дні, а оскільки це в них триває роками, вони вважають, що це нормально. Будь-який лікар, котрий недаремно їсть свій хліб, скаже вам, що це не так. Лист мав заголовок до відповідних офіційних осіб. І перші його чотири сторінки містили один суцільний розділ. У її голові цей текст немов криком кричав. Рука в неї втомилася, а кулькова авторучка, яку вона знайшла в шухляді на кухні, по корпусу йшов золочений, уже майже затертий напис «Червоний яструб. Вантажні автоперевезення». Подавала всі ознаки того, що ось-ось всухне, Але Тес уже, слава Богу, майже закінчила. Малий водій так і сидів у своєму фотелі «Лейзі Бой», не дивлячись уже телевізор. А вона з гори п'ятої сторінки нарешті розпочала писати новий розділ. «Я не висловлюватиму жалю щодо того, що я зробила. Не буду також запевняти, ніби я робила це, перебуваючи в психічно хворобливому стані. Це було б надто просто. За інших обставин, менш жахливих, маю на увазі, я могла б заявити, трапилась природна помилка. Ці двоє виглядали такими схожими один на одного, майже як близнюки. Але обставини були не іншими а саме такими, якими були. Я думала про спокуту, сидячи тут, пишучи цей текст, під звуки його телевізора і вітру на дворі. Та не тому, що маю надію на прощення, а тому, що, як мені здається, неправильно робити щось неправильне, не спробувавши принаймні зробити щось правильне. Тут те згадала, як чоловік, що виграв у лотерею, і той, що зламав собі хребта, урівноважили один одного. Але це така концепція, Яку їй важко було би висловити в такому втомленому стані, до того ж, не було певності, що вона взагалі виглядатиме тут доречною. Я думала, чи не поїхати мені до Африки попрацювати з жертвами Сніду? Я думала про те, щоб поїхати в Новий Орлеан і стати волонтеркою в притулку або в якійсь їдальні для бездомних. Я думала, може поїхати на мексиканську затоку відчищати птахів від нафти? Я думала віддати ті гроші мільйон доларів чи близько того, що я їх відклала собі на старість, якісь громадські організації, котра працює на те, щоб покласти край насильству, спрямованому проти жінок. Мусить же існувати така громада в Коннектикуті. Можливо, їх таких навіть кілька є. Але потім я подумала про Дорін Маркіс, леді з в'язального товариства і про те, що вона повторює в кожній книзі. А Дорін у кожній книзі бодай по разу принаймні повторювала «Вбивці завжди не помічають очевидного. Можете в цьому не сумніватися, мої любі». І навіть пишучи про спокуту, Тес зрозуміло, що вона неможлива, бо Дорін була абсолютно права. На голові у Тес був картуз, отже волосся, яке можна було би піддати аналізу на ДНК, вона ніде не залишила. На ній були рукавички, котрих вона ні разу не знімала, навіть за кермом пікапа Елвіна з Джелькі. Ще зовсім не пізно було спалити це її зізнання у дров'яній пічці в Лестера на кухні, поїхати дозначно доглянутішого обійстя братика Елвіна – цегляної хатки, а не схмизу – сісти в експідішн і взяти напрямок на Коннектикут. Вона повернеться додому, де на неї чекає Фріці. На позір вона виглядала цілком чистою, тож мине кілька днів, поки до неї добереться поліція, але добереться обов'язково тому що, зосереджуючись на дрібних кримінологічних кротовиннях, вона прогледіла очевидну гору точнісінько, як ті вбивці, у книжках про в'язальне товариство. Очевидна гора мала ім'я – Беці Ніл. Гарна жіночка з овальним обличчям, чудними, як у дівчат Пікасо, очима і хмарою темного волосся. Вона впізнала те, навіть попросила в неї автограф, але не втім полягала перечіпка. Перечіпками були садна на її обличчі. «Я сподіваюся, це трапилося не біля нас», – сказала тоді пані Ніл, а також той факт, що Тес питала в неї про Елвіна з джельки, описала його пікап і підтвердила, що він мав каблучку, коли про неї згадала пані Ніл. Пані Ніл дізнається про цю історію з телевізора або прочитає в газеті. «Три трупи в одній родині, хіба можливо уникнути такої новини?» і піде до поліції, а поліція приїде до Тес. Вони, як годиться, перевірять списки зареєстрованої в Конектикуті зброї і дізнаються, що Тес володіє Сміт Ендвесоном 38-го калібру, револьвером відомим під прізвиськом Лимоночавильник. Вони попросять віддати його для проведення стрілецької експертизи і порівняють результати зі знайденими в цих трьох жертвах кулями. І що їй тоді казати? Може, вона збирається дивитися на них своїми підбитими в синцях очима і голосом, все ще хрипким після удушення Лестером з Джельке, запевняти, що револьвер вона загубила? І вона зможе триматися цієї версії навіть після того, як у Кульверті під дорогою знайдуть ті жіночі трупи? Тес узяла в пальці чужу ручку і знову заходилася писати. Щоразу вона каже, вбивці завжди не помічають очевидного. А якось Дорін також буквально взяла за приклад фрагмент з одної книжки Дороті Сайерс і залишила одного вбивцю з зарядженою зброєю, порадивши йому скористатися поштивим виходом з ситуації. «Я маю зброю. Мій єдиний спадкоємець, єдиний живий близький, мій брат Майк живе у Таосі в Нью-Мексико. Гадаю, він зможе успадкувати мої статки. Залежить від юридичних наслідків моїх злочинів». Якщо так станеться, я сподіваюся, що представники офіційних органів, котрі знайдуть цей мій лист, покажуть його йому і таким чином повідомлять про моє бажання, щоб основну частину він пожертвував якійсь благодійній організації, що працює з жінками, котрих було піддано сексуальному насильству. Мені жаль через помилку з великим водієм, Елвіном з Джельке. не він мене зґвалтував. І Дорін впевнена, що він також не гwałтував і не вбивав тих жінок. Дорін? Та ні ж, це сама вона. Дорін не справжня. Але те почувалася такою втомленою, куди там їй повертатися назад та виправляти вже написане? Та й яка к чорту різниця? Вона все одно вже майже закінчує. Щодо Рамони і цього шматка лайна у сусідній кімнаті, я не перепрошую. Їм краще бути мертвими. Ну і звичайно мені теж. Вона зробила довгу паузу, достатньо, щоб переглянути вже списані сторінки, подивитися, чи бува не забула вона чогось. Начебто ні. Тож тоді вона підписалася, поставила фінальний автограф. На останній літері всохла ручка, і вона відклала її в бік. «Чи не маєш чогось сказати, Лестере?» – запитала вона. Відповів їй лише вітер. Дмухнувши так потужно, що крізь маленький будиночок майнула хвиля холодного повітря, і він застогнав усіма своїми суглобами. Вона знову пішла до вітальні, одягла йому на голову картуза, а на палець каблучку. Саме таким їй хотілося, щоб його знайшли. На телевізорі вона побачила обрамлене фото. На ньому стояли, обійнявшись, Лестер і його мати. Усміхалися. «Просто хлопець із мамою». Та здивилася на них якийсь час, а потім вийшла. Вона відчувала, що мусить знову поїхати до покинутої крамниці, де все трапилося, і закінчити справи там. Зможе посидіти серед бур'яну на стоянці, послухати, як вітер цокотить старою вивіскою «Сподобається тобі, сподобаєшся ти». Подумати про щось, про що зазвичай думають люди в останні моменти свого життя. У її випадку це, лебонь, буде «пріці». Їй подумалось, що його може забрати до себе пеці, і йому там буде добре. Коти вміють виживати. Їм не дуже важливо, хто саме їх годує, аби лише миска регулярно наповнювалась. Оцій порі до тієї крамниці доїхати можна швидко, але все одно це здавалося десь так далеко. Вона дуже втомилася. Вирішила, що сяде в старий пікап Елла з Джельки, і в ньому вже все зробить. Але їй не хотілося заляпати своєю кров'ю так болісно писане неї зізнання. Це здавалося їй дуже неправильним, зважаючи на всі ті криваві подробиці, що вона там… Вона вирвала списані аркуші синього коника і понесла їх до вітальні, де так і продовжував працювати телевізор. Тепер якийсь молодик на диво кримінального вигляду рекламував робота для миття підлоги і там розсипала їх на колінах узджельки. «Обережи це заради мене, Лесе!» – попрохала вона його. «Без проблем», – відповів він. Вона собі відзначила, що в нього на голому костистому плечі підсихає шматок його мертвого мозку. От і добре. Тес вийшла на двір, у вітряну темряву, і повільно залізла у пікап. Вмостилася за кермом. Чудернацьки знайомим прозвучало рипіння завіз водійських дверей, коли вона їх прочинила, а потім затріснула. Проте ні, що тут дивного, хіба вона не чула цього звуку біля крамниці? А вже ж. Вона намагалася зробити йому послугу, бо він їй робив. Збирався поміняти колесо, щоб вона могла доїхати додому і нагодувати свого кота. Я пожаліла його акумулятор, щоб він не виснажувався. Промовила вона і розсміялась. Тес приставила коротке дуло револьвера собі до скроні та раптом передумала. Такий постріл не завжди ефективний. Їй хотілося, щоб її гроші пішли на допомогу потерпілим жінкам, а не на оплату догляду за нею, коли вона лежатиме руками непритомна в якомусь закладі для людей-овочів. Рот – це буде краще, надійніше. Язик відчув маслянистість дула, а крихітний плужок прицільної мушки проорав її піднебіння. «В мене було гарне життя. Ну, скажімо, доволі гарне, і хоча наприкінці його я зробила жахливу помилку», Може, це не зіграє проти мене, якщо існує щось після цього? Ах, а який же солодкий цей нічний вітер! І ці делікатні аромати, які він доносить крізь водійське вікно. Соромно йти отак, але хіба є якийсь інший вибір? Вже час вирушати. Тес заплющила очі, щільніше обхопила пальцем спусковий гачок. І саме в цю мить забалакав Том. Дивно взагалі, як він на це спромігся, бо Том залишився в експідішені, а експідішен залишився на обі стін іншого брата, майже замилю звідси, якщо їхати по дорозі. Та й голос, який вона почула, зовсім не був тим, яким вона зазвичай наділяла Тома. І на її власний він не був схожим. Цей голос був якимось прохолодним. Та й вона, у неї ж в роті стерчить дуло револьвера. Вона взагалі не може говорити. Вона ж ніколи не була добрим детективом, хіба ні? Тес вийняла револьвер. «Хто, Дорін?» Попри все, це її збентежило. «А хто ж іще, Тесоджин? Та й звідки їй бути добрим детективом? Вона ж породження тебе колишньої, хіба не так?» Тес припустила, що так воно і є. Дорін упевнена, що великий водій не гвалтував, не вбивав тих жінок. Чи це не ти саме так там написала? «Я», – погодилася Тес, – «це я впевнена?» «Та я просто втомлена і збентежена, гадаю так». І ще ти також почуваєшся винною. Так, і винною також. А винні люди здатні на логічні міркування, як ти гадаєш? Ні, мабуть, не здатні. Що ти намагаєшся мені довести? Що ти розкрила лише частину таємниці. Але перш ніж ти спробувала розкрити її цілком саме ти, а не напхана банальними кліше літня леді детектив, трапилося дещо, ну скажімо, прикре. Прикре? Так ти це називаєш? Звідкись із величезної відстані Тес почула свій сміх. Десь там вітер підбивав стукатися об піддашок розхитану ринву. Звук нагадував той, що його видавала рекламна вивіска Seven Up над покинутою крамницею. Перш ніж застрелитися, продовжив новий незнайомий том. Цей голос повсякчас ставав дедалі більш жіноцьким. Чому би тобі не подумати самостійно, але не тут. А де ж тоді? Том не відповів на це запитання, та й не було в тім потреби. Натомість він сказав таке. «І забери з собою те сране зізнання». Тес вилізла з пікапа і пішла назад у дім Лестера з Джельки. Зупинилася посеред кухні померлого хазяїна і почала думати. Робила вона це в голос, тобто голосом Тома, котрий щоразу звучав все більше схожим на її власний. Схоже, що Дорін десь загуляла. Ключ від будинку Ела мусить бути на тому ж кільці, що її ключ від його машини, промовив Том. Але там собака. Тобі варто не забувати про собаку. А вже ж, це було б неприпустимо. Тес зазирнула до лесового холодильника. Після недовгого порпання в глибині нижньої полиці знайшлася упаковка м'ясного фаршу. Використавши каталог дядечка Генрі, вона загорнула м'ясо в подвійний шар паперу і вирушила до вітальні. Там вона позбирала своє зізнання з колін з джельки, роблячи це обережно, цілком усвідомлюючи, що та частина його, що була, скривдала її, та частина, що призвела до вбивства трьох людей цього вечора, міститься прямо під цими аркушами. «Я забрала твоє мелене м'ясово, але не тримай на мене зла, я роблю тобі послугу, воно тхне так смачно, що вже ледь не геть протухло. Ще й крадійка на додаток до того, що вбивця» зауважив малий водій своїм монотонним голосом мертвяка. «Ви тільки подивіться на неї!» «Стулипельку Леса», – мовила вона, – і пішла звідти.